2.1 cu 6 vederea ca efort ascetic în acest subcapitol vom discuta despre experiența mistică a Sfântului Ambrozi al Milanului. Vederea lui Dumnezeu este un eveniment personal, însă aceasta cere o pregătire asiduă, o despărțire de tot ce înseamnă viața non-ascetică. În Tocmai de aceea Sfântul ambrozi al Milanului vede începutul acestei vita beata, de unde vine la beata de de beatitudine, stare de mare fericire Dumnezească, vita beata, fieți fericite, binecuvântate, a vieții duhovnicești printr-o moartea noastră față de frică, timore, văzută ca o slăbiciune a trupului, corporis infirmitate. Ajunge la splendore la strălucirea Dumnezească, spune Ambrozie, numai printr-o bono afectu, iubire bună printr-o poziționare totală față de Dumnezeu. Moise și Ilie sunt văzuți pe munte de către apostoli pentru că sunt moștenitori ai slavei, ai glorie, ai slavei Dumnezeie și glorie, fiind sinonim cu doxa, glorie din latină, fiind sinonim cu doxa din limba greacă, care înseamnă slava, slava dumnezeiască în acest context. Aceștia trăiesc acum în slava cerească pentru că viața fericită e legată la ambrozie de prezența Harului în ființa noastră. Visul lui Iacov este luat de ambrozie drept paradigmă a experierii vieții fericite, beate vite. Acestui s-au descoperit aenei viitoare și au auzit profeții dumnezești, însă remarcă părintele nostru Iacov a avut descoperirea binelui adevărat pentru că era dezlipit de bogății, de cele materiale. Pentru Sfântul Ambroze, visul lui Iacov este o vedere a beatitudinii, a fericirii dumnezeiești. El a văzut pe Dumnezeu cu mentis, mentis interne, oculis, ochii ăuntrice ai minții, ai sufletului, ai Duhului, ai Spiritului. Însă, vedenia avută de Iacov nu a fost o întâmplare neprevăzută în viața sa, pentru că el, Sfântul Iacov, Patriarhul Vechiului Testament, era desăvârșit în toate florile virtuților și plin de binecuvântări sfinte că mana harul fericilor dumnezești. Descrierea lui Iacov, făcut de Sfântul Ambrozie, autentifică faptul că Iacov era plin de sfințenie și că sfințenia e văzătare Dumnezeu. Iacov a văzut în sa pe Dumnezeu pentru că era plin de sfințenie, cu alte cuvinte. Vedenile avute de Sfinții Veclui Testament au fost daruri gratuite, excepționale, venite din afară în ființa lor, ce-au fost reucire ale harului interior al sfinților. Ambrozie lămurește acest aspect fără dubii. Iacov a fost un ager gvem benedixit dominus, pământ pe care Dumnezeu l-a binecuvântat. Dar binecuvântarea divină coboară acolo unde există o adeziune totală la voia lui Dumnezeu, căci Iacov nihil regvirit nisi de gratiam nu cere nimic fără Harul Lui Dumnezeu. În Ierminia Ambroziană, Iacov apare ca văzător al tainelor, Beatissime Trinitatis, a tainelor prefericitei trăimi. Beatissime Trinitatis, prefericitei trăimi. El ajunge să cunoască adevărurile din categoria prefigurata, din categoria celor care se vor petrece la întruparea Logosului al lui Dumnezeu cuvântul. O altă paradigma văzătorului de Dumnezeu pe care o evaluează autorul nostru sunt al Milanului este David, Sfântul Profet David. Sfântul David s-a bucurat de harul celor cereșii veșnice, pentru că harul lui Dumnezeu l-a inundat interior. Comentăm salmul 1 cu 1 Ambrozie trage concluzia că Dumnezeu ne cheamă pe toți la honore divino la slava dumnezeiască, însă nu numai bărbatul e destinat fericirii dumnezeiești. ambrozi ne spune că prin bărbatul, de la psalmul 1 cu 1, David a înțeles pe tot omul fericit, căci ambele sexe sunt chemate să se umple de har. Vederea lui Dumnezeu nu se bazează pe diferențierea sexuală bărbat-femeie, ci și are fundamentul în viața duhovnicească. Asceza ne duce la vederea lui Dumnezeu. Așeza orientată corect după dogmele bisericii transfigurează ființa noastră. Și transfigurarea ființei noastre, precizează Ambrozie, nu începe cu exaltarea duhovnicească, ci cu paharul durerilor. Durerea este aceea care șterge efectul devastator al păcatelor noastre. Traiectoria interioară spre vederea lui Dumnezeu nu ocolește suferința curățirii patim numai după această suferință ajunge la vederea lui Dumnezeu, la ceea ce Ambruzie numește novo letiția, noua fericire. Și letiția, letiția ca nume de femeie, înseamnă, iată, fericire. Lumina, splendor, de unde splendid înseamnă plin de lumină, plin de lumină dumnezeiască, plin de har, splendid. Pe când acum splendid are o conotație telurică, nu o conotație teologică, duhovnicească ca aici, cum era în limba latină, în mod originar. Lumina, splendor, dumnezească și harul, grația sunt identice pentru autorul nostru. Grația fiind sinonimul lui Haris din Grația din latină, prin sinonimului lui Haris din limba greacă. Noi folosim Harul după titulatura grecească în comparație cu romano-catolicii care folosesc grația. Însă înseamnă unul și același lucru, numai că teologia romano-catolică consideră Harul ca fiind creat, iar noi îl considerăm așa cum este necreat, ca izvorând din ființa lui Dumnezeu din veșnicie și pentru veșnicie. Deci lumina, splendor dumnezească și harul grația sunt identice pentru autorul nostru, ca pentru toți părinții bisericii, lumina, harul, bucuria, nădejdea, vederea, fiind toate e, exprimări ale harului dumnezeiesc, fiind sinonime. El numește viața duhovnicească drept în velișul, folium, de unde vine foaie, dar și frunză în limba română, drept un folium adevărului fruct, iar fructul este, fructul vieții domnicesc, este contemplațione misteriorum celestium, contemplarea, vederea tainelor cerești, mister egal taină, de unde sfintele mistere, cum se numesc sfintele taine în romano catolicism și cum se numea în teologia ortodoxă a pusului până la schismă. Dacă rămânem numai la moralia, ne atenționează Sfântul Ambruzii la ornamenta, la faptele exterioare, ale vieții greșine, nu atinge mântuirea. Mântuirea înseamnă vederea Harului Sfântului Duh, căci vide, Notolas Spiritus Sancti gratia vezi? Numai dacă nu pierzi Notolas, nu pierzi Harul Sfântului Duh, Spiritus Sancti Grazia. În teologia ambroziană, hariologia, discuția despre Harul Dumnezeiesc, hariologia se dovedește a fi componenta principală a soteriologiei, fără ca efortul uman să fie minimalizat în vreun fel. Acesta e drumul spre vederea lui Dumnezeu, dar vederea este dată de Harul Dumnezeesc. Vederea înseamnă intrare în tenebras deus, în întunericul lui Dumnezeu, care este în același timp primo pluvia mistice, cea din tâi ploaie dumnezească, care ne picure în inimă rore celestii, rouă cerească, asimilată de ambrozie cu strălucirile luminii divine. Pentru el, pentru Sfântul Ambrozie al Milanului, Părintele nostru, lumina e când întuneric, când tenebras, când nubes misteria în nori tainici. De aceea poate să afirmă că întuneric este roocerească sau poate să vadă norii ca fiind identici cu întunericul dumnezeesc. Însă slava dumnezească, cea cu atâtea nume în Scriptură cât și la Sfinții Părinți este pentru Ambrozie lumina trăimii pentru că imo trinitas, imo trinitas unum, in unitate substanție, se distinzione unius cuiescuie persone, unius cuiescuie persone, vedem pe singura treime, în unitatea firii, trinitas unum, in unitate substanție, fire, sau substanță fiind aceeași același lucru fira și substanța fiind conținutul persoanei se distințione dar distingem uniuscus cu unius cu cu cuie unius cuius cu cuie unius cuius cuie persoane dar distingem persoanele pe unele de altele cuvântul ăsta mai greu de pronunțat unius cu cu Iuscuie, care e un, un pronume e, compus, mai de aceea e așa lung, pe unele de alte, distingem persoanele, pe unele de alte persoanele Dumnezeirii, pentru că nu se confundă Tatăl cu Fiul și cu Sfântul Duh și, e, sau Fiul cu Tatăl și cu Sfântul Duh sau Sfântul Duh cu Tatăl și cu Fiul, ci avem o distinție a persoanelor, însă o unitate, o, o, o, o stăpânire a lor comună a ființei dumnezești. Persoanele cele trei stăpânesc ca o, o singură ființă. Însă, ca și David în psalmul 13,1, Ambrozie caracterizează drept Dementis. Dementis, de unde vine dement? la noi, nebun sau dement, Dementis, pe cel care neagă existența lui Dumnezeu și vede negarea lui Dumnezeu ca un rezultat concret al nedreptății personale, adică ajungi să fii necredincios, tot mai datorită vieții tale păcătoase, cu cât de caz, începând cu pruncia ta, cu copilăria ta, în păcate, cu atât negarea, necredința ta este mai, mai, mai mare, mai, mai dureroasă, cu cât păcatele tale sunt mai multe, necredința ta crește. Negarea existenței Dumnezeu ține de vicierea ontologiei personale, care în acest caz, ieșită din albia umilinței emite păreri nebunești. Dacă există simplitate, simplicitas în ființa noastră, și se abuzează de această idee a simplicității, simplitate. Simplitatea este un dar Dumnezesc a omului duhovnicesc care devine din ce în ce mai simplu în gândirea sa fără cu cât se înaintează în adevăr și în viața dumnezească, în care gândurile sale nu mai sunt contradictorii, ci sunt, cl sunt clare adică cu cât omul se clarifică interior, cu atâta devine mai simplu, mai direct în cunoașterea realității și deci cu cât omul se simplifică, cu atâta se sfințește simplicitatea simplicitas, de care abuzează unii în discursuri, nu este totuna cu prostia, a fi simplu nu înseamnă a fi prost, ci a fi simplu înseamnă a fi din ce în ce mai duhovnicesc, mai, mai clar în gândurile și credința ta, mult mai rădăcinat în, în realitatea comuniunii cu Dumnezeu și cu oamenii, în înțelegere, mult mai clar în înțelegere, asta în simplitate, nu înseamnă prostie, nu înseamnă bădărănie. Deci dacă există simplitate, spune Sfântul ambrozie, Simplicita, sunt ființa noastră, curăție interioară, există și viață duovnicească, spiritualis, de unde spiritualitate. Spiritualitatea este expresia vieții duhovnicești. Acum spiritualitate înseamnă credință în, extraterestri, în în înseamnă cultură, înseamnă filosofie. Spiritualitatea a încercat s-a încercat să, să se extinde la tot ceea ce înseamnă e, gândire, cultură e, făcută de intelect sau de minte. Însă, în, în înțelegerea ortodoxă, spiritualitatea este e, cultura extatică, este ceea ce dobândim noi în vedere dumnezească, în iluminare dumnezească, în... E, despătimire în curățirea de patim, deci spiritualitatea e o consecință a vieții dovnicești. Este a vieții cu Dumnezeu, a vieții bisericești nu este un apanaj al culturii ci spiritualitatea în adevăratul sens al cuvântului este atmosfera înțelegerea, înțelegerile cunoașterea pe care o avem în relația cu Dumnezeu, deci viața duhovnicească, egal viața ortodoxă, viața pe care o avem noi ca oameni ai bisericii, ca oameni credincioși, ca oameni văzători și cunoscători de Dumnezeu. De spiritualitatea pentru ortodoxie înseamnă trăire, înseamnă cunoaștere, înseamnă înțelegere, înseamnă iubire, înseamnă neabdicare de la virtute, ci înseamnă înaintare în bine. Deci nu înseamnă spiritualitatea nu e totuna cu cultura, cu cultura înțelesul de tot ce gândim și emitem noi în poeme, în cărți filosofice, în romane. Deci nu asta este spiritualitatea, ci spiritualitatea este o latură a vieții bisericești, o latură a vieții ortodoxe, o latură definitorie, este aerul interior al vieții noastre. Nu ar putea să existe negarea Lui Dumnezeu dacă ar exista împărtășirea din dreptate, adică din viața Lui Dumnezeu. Viața Lui Dumnezeu, comunitatea cu Dumnezeu, este ceea ce este drept ca noi să facem, să gândim, să acționăm. Dreptatea ca împlinire a voii Lui Dumnezeu. Și împlinirea voii Lui Dumnezeu înseamnă viața noastră, viața noastră autentică, viața noastră creștină. Situarea în afara lui Dumnezeu nu înseamnă decât ne slavei dumnezești. Mântuirea este realitatea care se lucrează înăuntru cel mai adânc al inimii. de, corde. de cord înseamnă inimă, de unde operația pe cord înseamnă operația pe inimă. Intimocord, corde, spune Ambrozi, e realitatea dovnicească a inimii, a lui cor, inimă, cor, reprezintă fundamentul discuției despre vederea lui Dumnezeu, numai inima care a fost restaurată, renovatus, deci a renova înseamnă a renova prin har, a restaura prin har, a întoarce pe om de la rău la bine, asta este adevărată restaurare, restaurație, renovare. Că și atunci când vorbim despre renovarea casei, tocmai asta facem, ea este E stricată, casa nu e vopsită și noi o aducem la o stare bună, tot la fel să petrece și cu renovarea, restaurarea în duhovnicirea, sfințirea noastră, ne sfințim viața și ne întoarcem de la rău spre bine. Deci numai inima care a fost restaurată, renovatul este plină de Duhul, de Harul Duhului Sfânt. Dar pentru a o ține în starea de sesizare slavii trebuie trebuie labore, trebuie trudă interioară, munca, sceză. Labore, de unde e laborios, ceva care îți face trudnic, ceva care îți face mult timp, nu îți face ocus pocus ci viața sfântă este o viață continuă de, de muncă, de așeză de oboseală sfântă. Curățirea inimii cu ajutorul harului este o trudire continuă, nencetată, asesiza slava lui Dumnezeu, nu înseamnă a ne aminti de o simțire a ei din trecut, nu înseamnă doar o reamintire plăcută, și înseamnă o evidență interioară de fiecare clipă a Harului Dumnezeesc în viața noastră, o viață percepută ca un eveniment duhovnicesc continuu. Din acest motiv, mântuirea este un eveniment plenar, o trăirea abundenței cotidiene a Harului, dar, în același timp, este o sforțare de fiecare clipă de a te face propriu Harului. Când Sfântul Ambrozie vorbește de vedere, ca în cazul lui Avram, el vorbește de iluminarea pe care o trăiește omul drept. Ochii dreptății ai Sfințenii, numai aceștia văd Eterna Bona, Binele Veșnic. Și iată de unde vine Bona, cea care ne face un bine nouă și copiilor noștri prin faptul că ne educ, ne educă, are grijă de ei. Deci Bona este, prin excelență, o persoană a binelui, care ne dorește binele, care ne educă. Eterna Bona, Binele Veșnic. Iar cine este unit prin voință și iubire cu Hristos este pe deplin totus în Hristos. De unde avem noi tot, de la acest tot deplin, cu totul într-o realitate, cu totul inclus, într-un mod de a fi. Deci cu Hristos este pe deplin, cine este cu Hristos este pe deplin, este totus în Hristos, după cum Tatăl este deplin în Fiul și Fiul în Tatăl. Însă Omul Hristos care se deplină Hristos este cel despre care vorbea Pavel, la 2 Corinteni 12 cu 2, adică văzătorul celor de taină în extaz. Ambroze vorbește de vederea lui Dumnezeu, el se implică în Scrisul Său în destănuire extatice, dar e în același timp, de acord cu discreția pe care Pavel o manifestă în 2 Corinteni cu 12 reticența pentru dezvăluirea a lui Pavle, vă se să în contextul vieții domnicești și a luptei cu patimile. Pentru că patimile să nu ne asalteze și mai tare, e mai bine să punem un văl peste experiențele noastre extatice, însă cu dată discreția vis-a-vis -vis de experiențele extatice, după cum am văzut, Ambrozie vorbește de vederea lui Dumnezeu ca despre o consecință a unui vieți de sfințenie. Vedem gloria-mdeii, zlava lui Dumnezeu, numai ca urmare a durerii și a lacrimilor la pocăinței. Pocăința este aceea care aduce în inima noastră cu păcat pe Ignis Dei, focul lui Dumnezeu. Focul Harului a fost văzut de Moise în rug, ieșire trei cu doi a fost văzut de Eremia în gura și oasele sale, Iremia 5 cu 14 și 20 cu 9. A fost simțit în inima celor doi ucenici care erau în drum spre Emaus, Luca 24, 32, s-a peste la 50 Apostol la cincizecime, faptele Apostolului cu 3. Înțelegând pe Ignis din Scriptură ca fiind focul dumnezeiesc, sunt Ambrosi erată mod clar că Sfinții Vechiului și Noului Testament nu au avut decât un singur har și că Sfințenia lor a fost posibilă prin Harul lui Dumnezeu. Vederea Lui Dumnezeu este o realitate harică, însă locuință a ajungem prin nevoință. Caracterul ascetic al vederii Dumnezeu este una dintre săturile cele mai importante ale soteriologiei ortodoxe, pentru că Sfințenia este ambianța personală în care Dumnezeu se descoperă pe sine, iar Sfântul Ambrozie vorbește despre nevoință și Sfințenie ca la untricitatea văzătorilor de Dumnezeu. Vederea inimii Vederea lui Dumnezeu este un eveniment care se petrece în interiorul omului. Vederea extatică nu este spectaculară, nu apare ca un șir de imagini și se derulează în fața ochilor trupești, ci este interioară, e văzută de inima curată. cu Augustin al Iponei, sunt Augustin, are o pleiadă întreagă de referire la acest lucru, lucru el postându pe textul Mateian al Fericilor, adică pe curățirea inimii, conform Matei 5 cu 8. În Predica de pe Munte 1, 2 cu 8, Augustin face prima referire la inima curată în contextul ermeneutic al fericirilor. Fericiți ei curați cu inima că ceea ce vor vedea pe Dumnezeu, de aceea sunt nebuni cei care caută să vadă pe Dumnezeu cu ochii aceștia trupești, exterioribus oculis. Că cel este văzut cu inima cum corde, că ce scris în altă parte și în simplitate inimii îl voi căuta în lui Solomon 1 cu 1. Și într-adevăr este o inimă curată, un mundum cor, cea care este o inimă simplă. Și această lumină, lumen, nu se poate vedea nici de cum decât cu ochi curați, oculis mundis, fiindcă nu se poate vedea nici de cum Dumnezeu dacă omul nu e curat. El se vede numai de cei care îl pot vedea, spunea Sfânt Augustin. Din prima citație augustiniană observăm că lumen nu are nimic de a face cu lumea creată și nici cu ochii trupești. Vederea luminii divine este rezervată inimii curate, simplificate. Oculi smundii sunt identici pentru Augustin cu oculi scordii. Atunci când vorbim de vedere, trebuie să înțelegem inima curată, care vede pe Dumnezeu. Vederea de care vorbește Augustin însă e fără dubii vederea lui Dumnezeu, pentru că cel credincioși vede atunci cele tainice. Inima curată vede pe Dumnezeu pentru că ochii curate, inimii pot să suporte, să înțeleagă, pot să poartă, pardon. Ochii, ochii curații a inimii pot să poarte, să înțeleagă, să surprindă cele veșnice. Inima curată este un locaș euharistic, un locaș liturgic, pentru că este Dei-Templo, templul lui Dumnezeu. Ce pe locul inimii va deveni dominantă în sotorologia ortodoxă, după cum vom vedea în secțiunile următoare. Curățirea inimii va fi înțeleasă drept singura modalitate de a intra în slava lui Dumnezeu. Părinții ortodoxi nu vor apela la teoretizare abstractă despre realitatea energetică a lui Dumnezeu, ci vor renunța la orice eufemizare a subiectului pentru curățirea inimii prin așeză și rugăciune neîncetată. Agustin insistă asupra realității inimii în soteriologie. A doua carte a Predicii de pe munte, comentariul său pe care l-am tradus și noi, începe cu această curățire a inimii ca unica modalitate de a vedea pe Dumnezeu. Scopul rugăciunii nu este acela al comunicării exterioare cu Dumnezeu, ci acele interioare. Intențio orationis, afirma Augustin, scopul rugăciunii este curăția și luminarea inimii. Pe rugăciune ne facem capabili de divina munera, de darurile dumnezești. Și vedem aici ce înseamnă munera, de unde remunera, de a primi după daruri, de unde vine la noi remunerație, de unde vine plata lunară. A remunera pe cineva înseamnă a-i da după măsura darurilor sale, a muncii sale prestate, a muncii sale făcute în folosul tău a celui care îl plătești. În folosul tău a celui care l-ai chemat să îți muncească ceva. Pe rugăciune ne facem capavele de, de, de divina munera, de darul Dumnezeu, de primirea în inima noastră celor Dumnezeu și relația dintre vedere și rugăciune. Este una umbilicală, e una contiguă deoarece numai cel care se pregătește pe rugăciune de întâlnirea cu Dumnezeu ridica prin har la vederea lui Dumnezeu. Curățirea continuă pe rugăciune asigură terenul interior pentru vederile mistice. Dar Augustin este atent la continuu rugăciunii și la o eventuală proastă înțelegerea rugăciunii continue și de aceea afirmă că rugăciunea noastră nu este o ambiție umană prin care am vrea să fim auziți totalmente de către Dumnezeu, noi ne presăm noi nu presăm, pardon, noi nu presăm pe Dumnezeu noi nu presăm pe Dumnezeu pe rugăciunea noastră ca să ne audă, ci ne facem proprii pentru a fi părtași la slava sa acest sfârșit de capitol 3 este absolut important pentru demersul nostru Augustin spune că Dumnezeu în stare să ne dea semper întotdeauna lumina sa numai că noi nu suntem în stare de a primim întotdeauna Dumnezeu vrea să ne dea lucem să ne dea lucem Lumina, și această lumină este non-vizibilem, nu este văzută sed intelligibilem et spiritualem, ci inteligibilă și duovnicească, lucru pe care îl vor spune toți ființii, părinții Bisericii, că vederea Dumnezească nu este cu ochii trupului, pentru că a, a, a, a, astfel toți am fi văzători de Dumnezeu dacă l-am vedea pe Dumnezeu cu ochii trupești. ci vederea lui Dumnezeu este cu ochii inimii, cu ochii sufletului, ai spiritului, ai Duhului nostru, curățiți de patim prin care vedem pe Dumnezeu, așa cum ne-a spus Domnul, în fericiri. Pasajul abia citat îl scoate pe Augustin dintr-o posibilă listă de autori patristici care ar fi vorbit despre o vedere trupească a extazelor. După cum putem observa, Augustin bate moneda a vederii interioare dovnicești, a vederii nimicurate și nu pe aceea unei vederi oculare, utopice după părerea noastră a lui Dumnezeu. Lumina e pusă de Augustin față în față cu întunericul pe care îl aduc poftele trecătoare. Întoarcerea inimii noastre pe rugăciune de la patime ce o stăpâneau este o purgațio interioris oculis, curățire a ochilor interiori. Simplificarea inimii, curățirea ei, ne face capabil să purtăm lumina curată, <coughs> simplicem lucem. Iată simplitatea e tot una cu curăția cum spuneam mai înainte, cu, cu în Deci lumina curată, simplicem lucem a treimii, Dacă ne curățim inima, ne facem capabil să purtăm lumina curată, simplicem lucem, lucem lumina de unde Lucica, Lucian, înseamnă lumină de la eh, acest lucis al eh, limbii latine. Această lumină dumnezească are o strălucire fără mutare sau schimbare. Sine ulo, ocasu, aut, imutazione fulgentem, în sensul că vederea e de către cei curați nu produce schimbări în ea însăși, în lumină noi nu numai că primim lumină, accentuează Augustin, dar ea și rămâne într noi ea nu ne produce vreo molestia, vreo durere vreun necaz la venire în ființa noastră ci o inefabili gaudio bucurie indescriptibilă gaudio, bucurie, inefabili indescriptibilă care nu poate fi cuprinsă în cuvinte descrisă în cuvinte în această stare noi trăim de săvârșit adevărata Beata Vita Viața fericită, vederea lui Dumnezeu vă stă din curată și simplă, mundum et simplex, este o înțelegere a lui Dumnezeu. Vederea lui Dumnezeu nu este o anulare a înțelegerii, nu e un gol imens, nu este o vidare de conștiență, nu e un paroxism al simțirii în care mintea este aglutinată prin totul, ci din potrivă. e o înțelegere a slavei divine, vederea lui Dumnezeu. În adevăratul sens al cuvântului, un maximum de luciditate duhovnicească, de contemplație. Augustin vorbește despre extască, despre momentul celei mai mari înțelegerea omului. Această vedere a lui Dumnezeu este directă, fără mediatori. Înțelegem acest lucru din cuvintele următoare. Cormundabit, gvo visurus est deum, non interposito velamine. Dacă își va curăți inima, acela va putea vedea pe Dumnezeu fără să se interpună vreun văl, vreun obstacol, non o vela mine, văl obstacol. Ca în cazul murdăriei păcatului față de vederea ochilor inimii. Harul ne dă să vedem măreția sa însăși. Slava Dumnezească este aceea care ne ridică să vedem și ne ajută să vedem ce este slava lui Dumnezeu. Vederea lui Dumnezeu este o vedere inimicurată prin har, o vedere care ne transformă, ne transfigurează. Vederea slavei ne schimbă într-o asemănare a ei, in iamdem imaginem transformabimur, precizează Augustin. Vederea slavei ne schimbă într-o asemănarea ei, adică în oameni duhovnicești, precizează, Augustin, vederea nu este fără urmări reale, directe asupra noastră. Extazul produce în dumnezeirea ontologiei personală a transfigurează întreaga constituție a omului. Chiar dacă extazul e văzut de ochii inimii, lumina se răsfrânge în trup, ea devine evidentă în cel care o trăiește. Și urmările sale sunt evidente și pentru alți oameni domniștești și alții pot sesiza schimbările noastre interioare, transfigurarea noastră. Dacă redăm ochilor noștri interior, ochilor inimii, simplitatea și curăția acestor, a autorul nostru, atunci suntem capabili să vedem și să contemplăm, interiorem, lucem, lumina interioară, văzută în interiorul nostru, în extaz, strălucirea Dumnezească care se revarsă în ființa noastră. Augustin nu vorbește așadar despre ieșirea înspre lumină, ci de inundare interioară noastră de către lumină. Perspectiva pe care o acordă în exegeza predicii de pe munte e aceea de vederea luminii în inimă. Însă această perspectivă nu se opune nici de cum răpirii în lumină, ci ea vrea să evidențeze în mod expres faptul că lumina ne devine interioară și e văzută de către inima curată. În despre credință și crez, una dintre lucrările sunt lui Augustin. Augustin vorbește de vedere inimii într-un context triadologic și gnoseologic. Ce spune aici Augustin? Să nu afirmăm nimic fără teamă în ceea ce privește pe cele nevăzute, ca și cum le-am cunoaște, ci ca și când le-am crede. Căci nu poate fi văzut nimic decât cu inimă curată, cu mundat o corde. Că cel care le vede pe acelea în această viață în parte, după cum s-a spus, adică în ghicitură, enigmatic, 1 Corinteni 13 cu 12, nu poate să facă să le vadă și acela căruia el îi vorbește dacă acela e împiedicat de necurățile inimii, de cordis sordibus, adică deci înseamnă sordid, o viață sordid o viață plină de, de păcate, de necurăția păcatului. Textul redat de noi vine tocmai în contextul afirmării identității neschimbabile a persoanelor treimii și ca un avertisment sever de a nu se vorbi despre lucruri pe care nu le-a întâmplat direct în Slava Treimii. Augustin cere zmerenie de la teolog și re experiența reală a Slavei. Ei trebuie să manifeste potrivit cu propria lor cunoaștere domnicească despre Dumnezeu. Numai inima curată vede pe Dumnezeu tale extate. Ce un lucru foarte important în discuția noastră. Nu sunt înțelese cu adevărat decât de către cei care sunt curați, care inima curată. Receptarea celor sfinte cere sfințenie personală. Acum vedem numai în parte pe cele ale lui Dumnezeu, dar pentru a înțelege cele descrise de sfinți trebuie să ne sfințim viața. În final a tratatului citat. În puțin mai sus, Augustin revine la discuția despre curăție. Vorbind sentențios credincioșilor, Citate următorul, prin credință să se supună lui Dumnezeu, iar supunându-se să trăiască drept, trei în drept să-și curățească inima, și cu inima curată vor înțelege ceea ce cred. Își vor înțelege credința dacă vor vedea cu inima cele ale credinței în slava lui Dumnezeu. Observăm că înțelegerea credinței nu este la Augustin un apanaj exclusiv al intelectului, ci înțelegerea credinței pornește în primul rând de la curățirea inimii de patin. Augustin exclude raționalismul din credință optând pentru curăția inimii. Dar dacă aici Părintele nostru vorbește de vedere ca purificarea inimii, în 1 Ioan 1 cu 4 ne evidențiază aspectul moral al vederii extatice, consecințele directe ale extazului pentru conștiința noastră. Spune Augustin ascultătorilor săi, dar nu vei roși din cauza aceleia, a luminii divine, dacă atunci când îți va arăta murdăria, fedum, murdăria, fedum, murdăria ta, murdăria ta, vei urâ murdăria din tine și vei înțelege frumusețea aceleia, adică a slavei dumnezești. Cu alte cuvinte, vederea Luminii ne arată și mai mult urățenia noastră interioară apărută în noi, ca urmare a păcatelor noastre, și ea nu este un prilej de infatoare vederea lui Dumnezeu, așa cum cred mulți că dacă <coughs> vezi slava lui Dumnezeu, te, te mândrești, nu, te smerești, pentru că vezi cât de impropriu ești tu vederii lui Dumnezeu. Cel care vede pe Dumnezeu, înțelege măreția frumuseții inimii ca este deasupra tuturor lucrurilor, însă se vede extrem de necurat pentru lumină. Paradoxal, curățenia inimii nu înseamnă un capăt de drum unde vedem pe Dumnezeu și nu mai avem în mod practic nimic de schimbat în ființa noastră, ci vederea lui Dumnezeu casea duhovnicească, e ocazia duhovnicească fundamentală în care noi receptăm abisul murdăriei noastre. Vederea luminii înseamnă începutul adevăratei cunoașteri despre murdăria personală. Numai văzând lumina, înțelegem cât de improprii suntem pentru ea, deși nimeni care nu e curat cu inima nu poate vedea pe Dumnezeu. Murdăria, fedum, e sinonimă pentru Augustin cu întunericul, cu tenebram. Numai că acest întuneric poate fi spulberat prin venirea luminii noi și atunci, când se luminați de lumină, devenim lumină. Teologia zrave la Sfâna de deprinsă o teologică, după cum am văzut, pentru că el accentuează necesitatea absolută a curățirii inimii pentru ca să fim proprii vederii dumnezeiești. Ochii inimii trebuie să fie curați pentru ca să înțelege realitățile tainele credinței. Curățirea inimii nu este așadar o cerință colaterală pentru viața duhovnicească, ci însăși fundamentul ignoseologic pentru că a fi curat înseamnă a înțelege lui Dumnezeu cât și modul cel mai direct și de plin de a ne cunoaște adâncimile personale. Și am ajuns la pagina 152 pentru ca în podcastul următor să vorbim despre teologia ecstatică a Sfântului, Isaac Sirul, Părintele nostru, din ce în ce mai contestat și el, ne mai fiind considerat un părinte ortodox ci un etrodox, paradoxal după secole întregi în care nimeni nu a negat ortodoxia Sfântului Isaac Siru. Deci în podcastul următor despre teologie ecstatică a Sfântului Isaac vă mulțumesc frumos pentru prezența dumneavoastră alături de noi și pentru rugăciunea dumneavoastră pentru noi. Amin.